niyo nzima. Salamu zangu zifikie ndugu wasikilizaji, katika taarifa ya habari ambayo tunaianza na muhtasari wa habari zenyewe. Hali ya usalama ninzuri tarafa ni tarafani Bugalama katika mkoa wa baada ya kupita kwa la watu wenye silaha wiki chache zilizopita. Adhibitisha gavana wa jimbo hilo ambaye ambaye tutafuatana yake katika taarifa ya habari. Usajili wa vijana wa kazi unendelea kuzingatiwa katika mitato fauti kaskazini mwamjimku wa uchumi bujumbura. Wanahusika na shuguli hii pamoja na vijana hawa wanaomba kuongezwa mda kwa sababu wanahitaji uduma hii bado ni wengi. Na sekta ya utalii nakabiliwa na changamoto kathaiki wani pamoja na ukosefu wa uwezo wa kutosha ili kudumisha vyema maeneo fulani ya watalii. Na pia kupungua kwa idadi ya watalii wanaukwenda maineo haya. Hii ni kauli ya msimamizi wafanya kazi ndani ya ofisi ya kitaifa ya watalii ambaya naomba tasisi mpia za serikari kufufuwa sekta hii. Na pia tunaukura sawahabari zao genini ya bapo jamuri ya kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwa hirishwa kwa kikao chaviongozi watano wa nchi za Afrika ya kati Uliyokuwa umepangwa kufanyika mjini goma wiki jayo kujadhiria kuhusu hali ya usalama katika eneo la maziwa maku ili basi mpata melezo zaidi ambata nami katika tarifa ya habari. Isanganiro. Mdimitambo ni Fransua Akimana kwa maya nginetena kariboni. Kwanza ukurasa wa usalama. Hali ya usalama ni nzuri tarafa ni bugarama katika mkua warumonge baada ya kupita kwa kundi la watu wenye silaha wiki chache zilizo Athibitisha gavana wa mkua huo. Hata hivyo konsolateri ni tuunga na tuawito kwa raia kuwa makini iliwaweze kuzuhia mapema mtenda maovyo yote ambaye anataka kuvuruga utulivu wa umma. Fuata Gavana Rumonge konsolateni 10 ni Tunga ambaye nitafsiriwa na etiene Manila Kiza. Usalama unaimarika vizuri lakini kuna wansi wameonekana ila walinda usalama wamefanya kazi yao vizuri kwa kudhibiti wansi hao na wote wanalala katika makazi yao. Hakuna laia na elala inye kwa sababu wainda usalama wapokaribu. Tunaumba laia wote walinda usalama kwa sababu sote tunatolewa wito kulinda usalama wetu. Katika mkutano tulioendesha mutani maramza. Katika kaulizetu tunuwa kumbusha laia kuendelea kuimarisha usalama. Na kwa sasa tunaendelea kuwa neno hilo kwa sababu walinda usalama hawezi kuenea kote. Tunatolea wito laia kwa Kufamisha viongozi tawara na walinda usalama hiwapo wataka mtu mutu anayeweza kuyumbisha usalama. Konsolateri nitunga ni gavana wa mkua wa rumonge. Tutoke mkua ni rumonge tulijia hapa mjini Bujumbura ambapo vijana amba ambapo usajili wa vijana wasiona kazi unendelea kuzingatiwa katika mitato fauti kaskazini mamjimku wa uchumi bujumbura ambapo redio sangini unumeza kupita badia vijana hawa wanafuraiya kazi hii lakini wanaomba kuwa, wanaona kuwa wakati waliopewa ni mdogo sana wale wanahusika na shuguli hipa moja na vijana hawa wanaomba kuongezu wa mda, mengi zaidi na muenzetu moize misago Vijana wasio na ajira katika kata tofauti za jela mjumbeura wakijorodhesha kwa mfano katika kata ya 5 mtaani kibitoke vijana wanasema kuridhishwa na shughuli ingawa wanasema kuwa inaendeshwa polepole ili hali wanayohitaji korodheshwa ni vijana hao waeleza kuwa wanaohusika na korodesha ni wachache hali ni kama hata katika kata ya ngozi Data za shuli hiyo zinatumiwa kwa mfumo wa kisasa ambao unaitaji network ambayo vijana hao wanasima kwamba ni hafifu Hata hivyo vijana hao wanaomba muda ulio pangwa kuharakati hiyo uweze kuongezwa Mtazamo ni kama uwo kwa upande wa makarani wa shuli hiyo ambao wanasima kwamba shuli hiyo inaendelea vema Wanazidi na kusima kuwa wanaitaji kuandikwa wanazidi kuongezeka Vijana hao wanaomba orotha hizo ziweze kuzingatiwa na kuwa na matumani kwamba watapateshi wa ajira kama anavyeleza mwana mama huyu. Harakati ya korodhesha vijana ambaho na ajira ilianza jumamosi wiki jana na inatarajiwa kukamilika jumatatuhi. Asante maize misago tupate basi mpamu mpam, mziko kidogo na badelotende natalifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao Ni sasaba na dakika 26 ndani ya studio za Radio Isanganiro Na kwa ombi hilo la ungeza muda wakujioro dhesha Waziri ya wizara ya mambo ya ndani usalama na maendelo ya jamii Mifamisha kuwa muda wakujioro dhesha ume ungezwa. Perum Kurikiem semaji wa wizara hamefamisha kuwa ni kwa sababu bado kuna watu wengi ahadileo jumatatu ambao wanendilea kujuro dhesha. Na tuende kwenye ukurasa wa sekta ya utalii, sekta ya utalii na na changamoto katha ikiwa ni pamoja na ukosefu wa wezo wa kutosha ili kudumisha fiema maeneo fulani ya watali na pia kupungua kwa idadi ya watu ya watali wanao kuenda maeneo hayo. Hii ni kauli ya msimamizi wafanya kazi ndani ya ofisi ya kitaifa ya watali wakati waziyara jumapili. ili wa, hi, Wakati waziyara ya jumapili wakishirikiana na huduma ya utali ya burundi katika maeneo fulani ya watali kama vile bustani zarusizi. Jumba la kumbukumbu la bujumbura mizeviva na zinginezo. George Nikiza naomba taasisi mpya za serikali kufufua sekta hii tumsikilize ambaye natafsidiwa naye pia na, na Romardenio yavivuze intambwe iriho kuko kuvaho tuvure mu bibazo vya injane harachi miaka chuhari ho ibanza bitari bike bimaze gushubigwa intambwe hatuwa imepigwa kwa sababu tangu kuondoka katika machafuko ya pata miaka 10 baadhi ya vivutio vilikarabatiwa kuna hitajika ushirikiano ili kuboresha zaidi watalii ni watu aina tatu kuna watalii kutoka nje ya nchi lakini pia watu wanaotembea ndani mwa nchi na wao ni watalii hata kama ni warundi raia wanaotoka kwenye kijiji kwao kwenda kijiji kingine huwa watalii kwa kawaida, Mtu hawezi kusema kwamba sekta hiyo ilikwama fani mzunguko wa warundi wanaotoka mikoa ni kuenda vijijini na kupata hifadhi hotelini bado unaendelea. Ni hili kuwa raia wamehamasika kuhusu utalii wa ndani kithibitisho ni hoteli kupata wateja. Sehemu ambapo kuna upungufu ni watari kutoka ngambo, kutokana na janga la corona, lilo athiri schuhuliza matembezi kwa watu wengi, lakini pia laia wanao chafua sura ya nchi, hari inaye wafanya wageni kuogopa nchi, hata kama wanakiri kuwa burundi inabivutio. Tumepiga hatua, tena tumelidhisho na namu na laia wanabjo changia maendero ya nchi. Kuongeza idadi ya watari wanaotoka nje, lakini bado kuna changamoto ya virusi vya corona. Zinabidi hatari hamba, hatari chani yangu araturimu corona. Ameskika ni George nikeza, sisi mimi ziwafanya kazi ndani ofisi ya kitaifa ya utalii nchini Burundi. Sasa trending kwenye ukurasa wa michezo, mashindano ya mpira wa vicup kwa timu zinazocheza ligi ya bu, ligi ya Bujumbura sababu yalikuwa yanafikia wiki ya 3 mwishoni mwa wiki Kwa upande wa wasichana timu ya Young Sisters ilichalaza rumuri kwa vicup sita dhidi ya 33. Kwa upande wa wavulana Eglennoir ililazwa na Mtranga United vicup 81 dhidi ya 68. Na katika soka michuano ya daraja la kwanza Premier League ili timu Vumbi katika wiki yake ya pili mtanange aliyokuwa unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka Nidabi ya timu babe za jejini bujumbura mbapo Vitalo ili kwa na Entere Star Kwa kupachikuwa magaoli matatu kwa moja Mengi zaidi na mwanamicheza wetu Jamalivya nengenda kumana Mwisho mwa wiki tulio itimisha Mashindano ya soka daraja la kwanza Yalikua ya nafikia kwenye wiki yake ya pili Mitanange katha iliweza kutimua vumbi Kwenye viwanja tofauti ya soka Timu ya rezerefa iliilaza atletiku akademiki kwa Magori Matatu kwa mawiri Olympique Star wakiwa mbele ya mashabiki wao Waka imenya timu ya Buja City Kwa Magori Mawiri kwa nunge Timu ya Eglin Wild Fighters Ya igufuwa Dafu mbele ya mesajengozi Kwa gucharazwa Magori Matatu kwa moja Na timu ya Kayanza United Ikailaza Royal FC Kwa Magori Matatu kwa mawiri Timu ya Musongati Iliichalaza Brondi Sport Dinamike Magori Mawiri kwa nunge Na mchuano Uliyokuwa unasubiriwa kwa mhamu na mashabiki wa soka ni dhabi ambayo iliambatanisha timu ya Interstall na Vitalo mchuanu ambayo ulifikia tamati Interstall ikilaluwa Vitalo magoli matatu kwa moja. Kwa upande wa useni welo kocha wa timu ya Interstall anayeleza kupokea vema ushindi huo. Mime lanka sema tunashangili yao tunafurai kwa sababu kumipata 23. Kila moja anapopata 23 lama afurai kwa hilo eni. Kocha ni kipi ambacho muriweza kushinda timu hii ya Vitalo kwa siku ya leo? Meche ya kwanza tuurishindo na tumekosoka kutokea na ya kwanza yakuanza na matumivuta pengine tata. Kwa upande wake maputo Emando, kocha wa vita lo kwamba familia mchoko wa chesaji ndicho chanzo chagupoteza. Pratiquement mati yote tulicheza ma anifiretee numerik ikatuma fatigue na iko angesek. Kijuru wanadona efu kuzidi ya. Janaijumapiri kuri miwiri iliori ndima kwenye uwanja inuaari matirasa sababu uno suti mu yasikali polisi ruki nzo ili mepya flambo disentre magori mau. Kwa sifuri na timu ya bumamuru haikufua kwa kucharazwa na timu ya sikarijeshi muzinga bao moja bila. Katika mpira wa vikapu mashindano ya timu zinazo jijini bujumbura ya likuwa ya kwenye wiki ya tatu. Kwa pandi wa wavurana timu ya Young Sisters ili imenya rumuri. Puenti hamusina sita didi ya fea filni Kwa pandi wa wafurana timu ya E. Grenoil ilifungwa na mutanga United vikapu femanini na moja didi ya sitini na nane. Mahatimae tuifunge tarifa ya habari kwa ukurasa wa habari za kima taifa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwa kwa kikao chaviongozi watano wanchi za Afrika ya kati Uliukumepangwa kufanyika njini goma wiki jayo kujadiliana kuhusu hali ya usalama katika eneo lamazi wa maku Waziri wa mambo yanje Maritumba Nzenza kituwa tangazo hilo amesema kuwa mkutano huo utafanyika tarehe nyingine. Nzenza meleza kuwa hatua ya kuahirishwa kwa mkutano huo, umetokana na kuanza kwa mkutano mkua umoja wa mataifa, utakawanza siku ya jumanune jijini New York nchini marekani na viongozi hao wanajianda kuhotubia mkutano huo. Hata hivyo kabla ya kuahirishwa kwa mkua kikao hicho, Burundi likuwa imesema kuwa haitashiriki katika mkutano huo, Amba ungele unge waleta viongozi kutoka nchi ya Uganda, Rwanda, Angola pamoja na wenyeji jamhuri ya kidemokrasia Kongo. LFI kwenye tovuti yake inatangaza kuwa duru nyingine zinasema huenda sababu ya kuhairishwa kwa kikao hicho ni viongozi wa Uganda kupendekeza kuwa kifanyike mjini lubombashi ili kumuepusha raisi yoweli Museveni kupitia katika anga la Rwanda. Uganda na Rwanda katika miezi ya hivi karibuni zimendelea kuvutana na kusababisha usiano baridi kati ya nchi hizo jirani na DRC pamoja na Angola. Zimekuwa zikijaribu kutatua mvutano huo. Aya basi wandugu wa sikilizaji hapa ndipo tumefika mwishu wa tarifa ya habari na ilakabra kuterebisha nanga kabisa atuwa kumbushe kwamba hali ya usalama ninzuri tarafani bugarama katika mkua rumonge bada ya kupita kwa kundila watu wenye silaha wiche chache zilizo pita atibitisha gavana wa mkua huo ambaye mwezo wa kusikiliza katika, rifa, katika tarifa ya habari na bado kazi ya kuorothesha vijana wa sio na ajira naendelea kuzingatiwa katika mitatu Fauti kaskazini mwamjimu kwa bujumbura uh, Wanahusika na shuguli Hii pamoja na vijana hawa Wameomba mda kuongezwa Ombi ambalo limetekelezwa Na wizara ya andani Amba imesha hafamisha kuwa mda huo Umeongezwa. Asante ni sana Ndugu wa sikilizanya mbumeza kutega sikio Nishukuru pia funimitambo Fransua Akimana Ni watakie basi mchana, mchana mwema Kwa hirini